Зараз вона крикнула, кинеться до тата, і він під ні, ні, приго... Вона завмерла, бо надто незвичним було те, що почула. Голоси у півголоса, наче переплітались між собою. Мамин. Ти точно знаєш, може це помилка, жахлива помилка. Сашко Терентів сказав, по старій дружбі. Та я це відчув на вчорашній колегії. Щось змінилося, Павло Аркадійович... Він ніколи так не дивився на мене. Ну, а Сашко, наче хотів дати мені шанс, щоб я, як Любченко. Що ти таке кажеш, Романе? Рито, виходу нема. Приїду цієї ж ночі, я відчуваю. Але ти, ти ж винен. Ти, наче, сумніваєшся в мені. Вороги добралися і до мене, вони скрізь. Вони хочуть знищити наше народне господарство. Тому й біють по таких, як я. Я не здивуюся, коли там в НГВД скажуть, що я також відсипав товчене скло в цукор Чи сипав щорину отруту тістечка для дітей Вони не розумеруться, не може бути, щоб не розібрались Ні, лишається один вихід, у мене є револьвер Ти? Якщо ти згодна, усе одно візьмуть і тебе, Адаза Я чув, що коли нема вироку, то таких дітей відправляють у звичайні будинки. Як це звичайні? Ну, не для дітей ворогів народу, це шанс для неї «Тато, тато, тато во. Голова у Дази зробилась великою, нестерпно великою. Водночас хтось наче стиснув її великими залізними долонями. Вона затушилася і впала на підлогу. Коли відкрила очі, біля її ліжка сиділа мама зі склянкою в руках. «Як ти нас налякала, дазочко. Тато пішов дзвонити у швидку. Чомусь не працює телефон?» Даза дивилась на маму і не могла її впізнати. «Хто така її мама? Звідки? Вона чужа?» «Тобі ліпше, Дазочку, що тобі болить? Голова, серце, зараз тато?» «Тато?» Даза вивикнула і звелась лікті. Вона затремтіла. «Мені нічого не болить», – сказала якомога твердіше, і подивилась мамі в очі. «Тато – ворог народу?» «Що ти таке кажеш, Дазочку?» «Я?» Я чула, хотіла сказати Даза, але не встигла, бо скритнули, потім стукнули двері, і почувся чужий голос. До стіни, руки на стіну, на стіну. Бачив, такти хотів сволота, і голос її батька. Дочці справді стало погано, я хотів подзвонити. Руки, владний голос, не рухатись, зараз перевіримо. Шум, важкі кроки, і до кімнати заходять двоє незнайомих чоловіків. Із зброєю в руках. Розділ дванадцятий Наступного дня Віталія дізналася про таємницю Софії. Ця жінка не приховувала, що в сім'ї все визначала вона. У цілій родині, до якої вона зарахувала, десятеро своїх дітей і майже три десятки онуків, трьох своїх сестер і двох братів з їхніми дітьми. Усі вони мусили дотримуватись своєрідного графіка про мами, дітки, бабусі. Одне товариство до обіду, одне, а ліпше два, після обіду й тихого часу. Віталія спершу дивувалася, а потім перестала дивуватися такому підходу. А раз їй здалося, що цими шумними, велелюдними відвіданами Софія хоче загасити свою тривогу і страх перед хворобою. Це також було, як то кажуть, присутнє. Що цікаво, остраху Софія не приховувала, але суть проявлялась в іншому. Характер цієї жінки і її прагнення створити свою родинну міні-імперію зі своїми законами і правилами. Вона з дитинства визначала, котре... З дітей ким буде, який шлях у житті обере. Я з дідства бачила, в кого до чого руки тягнуться, казала Софія. Як до техніки, то до техніки, як до землі, то до землі. Колюня бачила шофьор то шофьор буде, а Вітька грамотним хлопчиськом ріс, то йому в начальство дорога. А не до чого не тягнешся, кабети ти не показуєш, то мама тобі оприділить. Шити це на базарі торгувати, так і виходило по мему. І слава богу, щасливі живуть ніхто не скаржиться ні на роботу, ні на жінок, або чоловіків, котрих я їм вибрала, бо в мене поняття і нюх добрий на життя і на людей, як на крути, а правда з мого боку зі свічкою стоїть. Та як призналася Софія, в її стрункі логічні досконалі життєвій системі таки була одна тріщина. Та тріщина найдужче її муляла й боліла, і що далі то дужча не могла перестати. Хоча як Софія казала, давно викинула тую проблемі що з голови і серця. Як на диво, проблеміща окаявниця також мала ім'я Софія. «Я тож було, щоб мему лисому дурнові вперлися до голови. Давай, назвемо дочку на твою честь!» – сокотіла Софія. «Ну правда, тоді він ще не зовсім лисим був, як теперка. Ти козалися не з двох боків світились, як бува, смужечки блимають з-під фіранки. Ну і то вперся, третю дочку на твою, септо мою честь». Повже і одну марусею нарекли на честь моїй мами. то тоїсь другу на честь тітки Галі, котра нам е, цілого бухвета на весілля подарувала, а тепер ка й до мене очередь дійшла. Ну, я ж тико для виду трохи покомизилась, ніби суперечила, мой, яке друге ім'я, хоріше треба вибрати. Самій же чого там? Приятно, ну й назвали. Ну й Софія вийшла тарабарська, хай господь простить. Тико ім'ячко спаскудила. Софія тарабарська, як виявилось, Першою пішла проти волі матері, вибрала її професію і долю всупереч. Замість поступити в торговий технікум чи хоча б у педочилище, бо таки вчила, що там не згірше, казала Софія, вона вирішила стати актрисою, артисткою Софія з притиском і крадькома від матері поступила в якусь там школу при тіатрі у Львові. «Та хіба я така зверка, каже Софія. «Я ж би й не проти вже. Ну, рішила артисткою стати. То хай і артисткою. Ну, я ніби то так, для виду сказала» щоб ноги твої в нашому домі не було. А самі же серце болить, то хай би артистка вже. Вони ж такі гроші не злецьки заробляють, я чула, особливо, як у кіно представляють. А то ж вийшло і сміх, і гріх, і кукуріку». І Софія таки розповіла, спершу перебивши болючу розповідь про доньку, якоюсь сільською історією, як таки зібралася і поїхала в те місто, де неслухняна дочка в театрі працює. Як стидаючись, скупила білета в самий останній ряд, щоб дочка не побачила. На виставу, де, як дізналась, грає дочка, і як вдивлялась на сцену, коли то її побачить, і як була вражена, розчарована.